A chuva parou de cair O meu bairro feio tornase perfeito E o monte de ento Bueno, temos por aquí que nos ten chegado algo de Roselía de Castro Pois para o día 27 Pois vai haber un xentar dentroído En de primeiro plato vai haber chocos, bravas, olivas en fin, todo eso, non? de segundo prato pois pues, vai haber cocido galego cachola, butelo androlla, chouritos cachelos, verdura, en fin todo eso que compón pois o cocido galego despois para que o prezo é de 25 euros por comensal despois o día 5 de marzo pois unha asamblea asamblea xeral ordinária o eh, siguiente orden do día. Lectura da acta anterior, estado actual de, de contas, eh, aprobación das mesmas. E eh, tamén, pois, convocatoria de aleacións e ruegos e preguntas. E despois o 39 de marzo, as 10, pois, feira do polvo, Eli, diante da entidade, como sempre Eli, diante da entidade, pues pois, haberá gaitas e haberá, en fin, o polvo a feira do polvo que se suele facer elicada a esto e o día 26 de marzo da, de, das 18 ás 20 horas eleccións a xunta directiva, o que se queira que se presente non? Sí, a sí, o equipo que temos actualmente é bastante bon e <risa> a mellor ratifícase co, co, co, co, co, continuidade. A verdade é que o directo, o que presente que temos actual Oliver Fernández pois é un grande referente para todos os eh? socios sí. da entidade de Rosalía de Castro, pero que se si hai algunha alternativa ou hai alguén que se quere presentar, pois pues, lógicamente verá que quedarlle todos os nosos parabéns e se si, si ten un proxecto interesante, pois pues, será que axudarlle a que se poñe máis. Eh, marcha, bueno, ¿no? tamén hai outra cousa e que a cesta de Camercadez 17, 18, 18 e 12 de Xunio mm. eh, dinde a Xunta estamos a traballar para ter os, me, os mellores grupos a mellor orquesta entre as cales destacamos a eh, contratación da orquesta Panorama Panorama, si, sí, si, sí, si sí. xa dixera Oliver que quería, sí. quería traela como, como grande celebración despejada para o 40 aniversario pero bueno, sí. ahora será 40 más 2 sí, es, eh. pero bueno, a verdade é que é eh, eh, eh, unha grande celebración a festa a... Sí. A festa de Can Mercadé, na que Hombre, participa eu, é sempre... Punt, é un puntazo, un en fin. Na que participa sempre Rosalía de Castro, eh, eh, que ademais é el, lín. É a nosa festa. Que en Can Mercadé é donde está a, o busto de Rosalía de Castro. Por lo tanto... Sí. Unha, a mañá, pois, pues, le as flores ao busto de Rosalía, pola tarde xa... Eh, Eh, baile, e cesta, e papel... Eh, eh... Disfrute de gastronomía eh, sí. de, de primeira calidade sí. Bueno, queridos ointes, eh, xa temos uh, o programa case rematado. a uh, saudámoslos con moitísimo cariño, mm, enviamoslle, mm, apertelle, e eh, vicos moi grandes para a Suiza, e para a máxima en Mercedes. Ah, o sea, Moitísimas no gracias por mais. estar eh, Queridos ointes, continúen na sintonía de Radio, de radio San Boi, que sí esto, siga adiante, e sí. vindeiro, Bindeiro Xobres voltaremos aquí con todos vosotros. Pase unha feliz semana. Pois, pues, amigas e amigos, Galegos Novais, de Radio Samboy, dá polo arrematado para hoxe. E gracias a Fernando por acompañarnos aquí, a ti, Xulio, pois pues, tamén por acompañarnos aquí, este que nos falou Armando Fernández, e, sempre digo o mesmo, que a anoite seixo vosso descanso a Rúa Vosa Liberdade, e de coxobes que ven. Se ire en Radio Samboyí. tambor